الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين أما بعد ذاغلا فريпада الله غospodarze svijeta salavate i سلامه donosimo na Allahu posanika Muhameda njegovu časnu porodicu i ste Zahvala uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala koji nam je olakšao da se okupimo i družimo sa znanjem koje nas približava uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala njegovom zadovoljstvu, njegovoj milosti i udaljava nas od onoga što izaziva njegovu srđbu i vodi ka njegovoj kazni. A to je širijatsko znanje, znanje o Allahu subhanahu wa ta'ala, znanje o njegovoj vjeri, o njegovom poslaniku alaihi salatu wa i to je ono znanje koje je uzvišeni Allah Subhanu wa ta'ala pohvalio u Kur'anu kao njegov rasul alaihissalatu wassalam u svom sunnetu. I mnogo je ajeta i haditha koji govore o vrijednosti znanja i vrijednosti onih koji nose znanje, to jest šariatskog znanja, znanja o vjeri, islamu. Kako kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, ističući vrednost onih koji znaju nad onima koji ne znaju. Qul, hel jeste u iladhina ja'lamuun, walladhina la ja'lamuun, innama yetedzekeru ulul albab. Reci, oni, zar su na stepen oni koji znaju i oni koji ne znaju. Povku će prijimti sam oni koji pameti imaju, koji su razumom obdareni. Vidite ovdje u ajetu kaže jesu li isti oni koji znaju i oni koji ne znaju. I Allah subhanahu wa ta'ala nije spomenuo odgovor na to pitanje. Reci zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju. Značenje toga je da nisu isti oni koji znaju i oni koji ne znaju. Nisu isti oni koji znaju i oni koji ne znaju. U drugom ajetu uzvišeni Allah kaže Jarfai illahu alladina amanu minkum walladina utu l'ilma darajat. Allah uzdiže one koji vjeruju među vama i one kojima je dato znanje na visoke je uzvišene stepene. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah uzdiže one koji vjeruju među vama i one kojima je dato znanje na visoke stepene. To jest uzvišeni Allah uzdiže one kojima je dato znanje, one kojima je on dao znanje i podučio ih korisnom znanju, on uzdiže takve nad onima koji vjeruju. To jest među vjernicima oni koji imaju znanje, kojima je dato znanje su na visokim i uzvišenim stepenima daleko iznad oni koji vjeruju, ali im nije dato znanje. U čemu je velika odlika i počast za one kojima je dato znanje. I Allah subhanahu wa ta'ala naređuje Allahom poslaniku a.s.a da od njega u dobi traži da mu poveća znanje. Vakur rabbi zidni ilma. I reci, o Muhammed, gospodaru ti, povećaj moje znanje. I nema ajeta u Koranu u kojem je Allah subhanu wa ta'ala naredio poslaniku sallallahu alaihi wasallam da traži od njega da mu poveća nešto osim Znanje kao što je došlo u ovom ajetu Jedino što je Allah naredio Poslaniku sallallahu alaihi wa sallam Da traži od njega da mu povećaje Šerijatsko znanje zbog vrijednosti I bitnosti tog tog znanja I Allah poslanik alaihi sallatu wa sallam U mnogim hadithima Istakao je vrijednost šerijatskog znanja قالوا بل جيمة مسلم صحيح هو أبو هريري رضي الله عنه الله بصانيك عليه الصلاة والسلام ركعوا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة إلي سهل الله له به طريقا إلى الجنة ونأكو تريد كريني بوتم أكوهم تراجز Ako im uči, Allah će mu radi tog puta olakšati put ka džennetu. Radi toga što je krenuo da uči šerijatsko znanje, Allah će mu olakšati put ka džennetu. Ili Allah će ga usmjeriti, uputiti putem koji vodi ka džennetu. Skratit mu put do dženneta, u čemu je velika počast i posticaj za one koji uče i tragaju za šerijatskim znanjem. I pazite ovdje, nije Allahu u poslanika salatu wasalam rekao onaj ko nauči širijatsko znanje, Allah će mu lakšat put do dženneta, ne. Nego kaže, onaj ko kreni putem, ko se usmjeri u put i zaputi se putem na kojem uči, i ovdje put nije u bukvalnom značenju da krene na putovanje, nego se misli da se posvjeti učenju I traganju za znanjem. Dakle, u prenesenom značenju, Allah će mu lakšat put do dženneta, Allah će mu lakšat ulazak u džennet. Dakle, ovdje nije spomenuto onaj koji nauči znanje, nego onaj koji uči, što je veliki posticaj za sve one koji žele da lahko, na lahak način dođu do dženneta, uči znanje, uči širijatsko znanje, uči o Allahovoj subhanu wa ta'la vjeri, proučavaj Allahovu knjigu. Uči sunneta Allaho poslanika sallahu a.s. I sve ono što ti olakšava razumijevanje Kur'ana i sunneta. Allah će ti olakšat put do dženneta. Dakle, makar i ne postigao velike stepene u tom znanju, makar ne postigao mnogo znanja, makar ne naučio mnogo toga na pamet, makar te prošlo mnogo znanja, dovoljno je to što se trudiš da naučiš, što se okupljaš na dersovima, što čitaš knjige, što tragaš za onim što ti koristi u vjeri od korisnog znanja to je dovoljno da ti Allah subhanu wa ta'ala olakša put ka džennetu ovde u ovoj predaje Allah poslanik s.a. koristio je glagol jel temisu a jel temisu je izvedenca od glagola lemese jel mesu što znači nešto dodirivati blago, pomilkiti nešto ili blago rukom potrati jel temisu dakle koristi glagol koji upučuje na nježnost na opreznost, na postepenost jel temisu kada ti neko donese odjeću, kaže il misha, kaže dodirnije rukom da osjetiš koliko je nježna, da vidiš kakav je materijal. Ovdje kaže poslanik sallallahu a.s. jel temi fihi ilmen. Traži znanje, ali polako dodiruje to znanje. Ne uzima ga grubo, ne uzima ga žestoko, ne uzima ga odjednom, nego dodiruje to znanje. Polako i nježno uzima to znanje. I to je također jedna smjernica po pitanju traganja za znanjem, a to je da Seznanje ne uzima preko noći. I znanje se ne uzima grubo, uz oholost, uz osorost, uz omalovažavanje drugih. Ne, ne, znanje se uzima uz nježnost, blagost i samilost, uz nježnost, blagost i samilost i postepenost. I zato znanje je nemoguće postići preko noći, nego dan za danom, noć za noći, mjesec za mjesecom, godina za godinom, desetine godina do smrti kako kaže Imam Ahmed, ma'al mahbarati ila al maqbara. Kaže sa Olovkom sa perom do do kabora ili kada imam Abdullah ibn Mubarak upitan, kaže dok ćeš zapisivati to znanje, čitav život zapisuješ znanje, pišeš, podučavaš, učiš, kaže dok ćeš zapisivati to znanje, kaže možda faida korist koja mi je potrebna još uvijek nisam čuo. Iako imam Abdullah ibn Mubarak, imam ummeta, kako kažu neki učenjaci, on je objedinio sva, sva pohvalna svojstva, sve pohvalne osobine koje čovjek može da objedini. Kada je reč o džihadu, bio je predvodnik muđahida, kada je reč o znanju, bio je predvodnik učenjaka, kada je reč o zuhdu, o skromnosti, o pobožnosti, bio je predvodnik bogobojaznih. Kada je reč o udjeljivanju na lavom putu, bio je predvodnik oni koji udjeljuju. Dakle, isto kao je se u svakom segmentu nad, nad drugima koji su živjeli u njegovom vremenu Abdullah ibn Mubarak poznati imam kaže možda korist koja mi je potrebna fajda koja mi je potrebna koju trebam još uvijek je nisam čuo u drugoj predaji kada je upitan doka će zapisivati znanje kaže do smrti do smrti. možda prije smrti na nekoliko trenutaka čuješ ono što te može spasti džahennamske vatre ili Allahove sržbe tako kaže poslanik sallahu alayhi wa sallam jel temisu fihi ilmen blago uzima to znanje nježno uzima to znanje U drugoj predaje koju su bilježili imam Ahmed, abu Dawud, termi di drugi, od abu Darda radijallahu anhu, jeba predaje dobru glanca pranusla atsa. Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, men seleke tariqan, i fihi ilman, onajko krejne putem, na kojem traga za znanjem. سهل الله له به طريقا الى الجنه ردي توقتم الله لك شد بوت كجنته ذاتي مناسب كوغ حديثا كاجي رسولك عليه الصلاه والسلام وان الملائكه لا تضع اجنيحتها رضا لطالب العلم بما يصنع كاجي زي استمليسي برستيرو سوا اكريلا اسпред اونيه који траже знање и задовољства i radosti, i dragosti zbog onog što oni rade. Dakle, meleci se raduju onima koji tragaju za znanjem. Kada vide roba koji je krenuo na predavanje, koji je krenuo da se okoristi, koji je krenuo da, da nešto pita, da nešto nauči o svojoj vjeri, pružaju svoje krila ispred njega. On to ne vidi. Allah je učinio meleke bićima koja mi ne vidimo, ali ih vidi uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala. I značenje toga jeste da ih meleci čuvaju, da im meleci olakšavaju svaki hayr i svako dobro djelo i da meleci dovezu za njih kao što se spominje u nastavku ovog hadisa. Wa innal 'alima kaze Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, učenjak la yastagfir lahu man fi as-samawati wa man fi fi jawf al-ma'. Iza učenjak za njega traže oprosta, za njega mole Allaha subhanahu wa ta'ala da mu oprosti grijehe, cioni koji su na nebesima i Oni koji su na zemlji, od Allahu i robova, od meleka i drugih stvorenja, koji su pokorni Allahu subhanahu wa ta'ala, kaže čak i ribe u dubinama morskim. Čak i ribe u morskim dubinama traže oprosta za učenjaka, za alima, onoga koji podučava druge dobro. وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ Kaže poslanik sallallahu alayhi wa sallam, zaista je prednost al-ma'allimiyya nad pobožnjakom nadonim koji se posvetio ibadetu prednost ono koji se bavi znanjem uči i podučava proučava znanje prednost njega vrijednost njega nad onim koji se posvetio ibadetu nad pobožnjakom je kao prednost ke fadli al-qamari lejlat al-badri 'ala kao prednost Mjeseca kada je pun, kada je u štapu, 14. noći po lunarnom kalendaru, kao prednost mjeseca kada je pun nad ostalim zvijezdama, onako kako mi možemo da primijetimo na nebesima. Mjesec kada je pun, da li se zvijezde vide, svjetlost koja izbija iz mjeseca, pravladava nad zvijezdama. Kada gledamo na nebesa, zvijezde su male tačkice, dok mjesec je nešto što obasjava zemlju u noći. I može može se porediti mala tačkica na nebesima sa sa meseccom koji blistavo sija kada je pun u mrtvoj noći. Ne može se porediti. Tako isto i pobožnjak ne može se porediti sa učenjakom. Učenjak je daleko na većem stepenu kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim kaže poslanik sallallahu alayhi wa sallam: "Wa innal ulama'a warathatul anbiya". Zaista su učenjaci, alimi, ulema zaista su وعناء الناس لديك ويرويسنينكا وإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهماً وإنما ورثوا العلم إذا إستا الله ويرويسنينكي بي ويرويسنينكي ونسلجني سوستفلني دينارًا ويرويسنينكي كدأ presلي الله ويرويسنينك Poslanik od Allahu i poslanika iza sebe ne ostavlja ni dinara ni dirheme. Ništa ne ostaje u nasljedje. Ono što ostane nakon njih to je sadaka koja se stavlja u bejtul mal i dijeli se muslimanima. Dakle, vjerovjesnici i poslanici ništa nisu ostavljali u nasljedstvo. Kako je došlo u vjerovjesnom hadithu koji prenosi Abu Bakr radijallahu anhu da je čuo poslanika sallallahu alihi wasalam kako je rekao La nuras Ma tərkناهu sadaka kaže mi vjerovjesnici ne bivamo naslijeđeni nakon smrti niko nas ne naslijeđuje od naših potomaka nakon smrti ono što ostane iza nas to je sadaka to je sadaka ne dijeli se nasljednicima nego se dijeli kao sadaka muslimanima Pa kaže poslanik sallallahu alayhi wa sallam, vjerovjesnici nisu ostavili u nasljedstvo ni dinare ni dirheme, nego su ostavili iza sebe znanje. To je nasljedstvo, to je miras Allahovi poslanika i vjerovjesnika. Faman ahadahu, ahadah bihadzin wafir. Kaže i onaj koji uzme to nasljedstvo koji uspije da dođe do tog nasljedstva nakon poslanika i vjerovjesnika, ta je uzio najbolji udio u nasljedstvu. Tome je pripao najbolji udio u nasljedstvu. Ljudi kada umre neko bogat otimaju se ko će naslijediti bolji dio od njegovog nasljedstva. Ako je ostavio zemlju, njegova djeca i ostali nasljednici otimaju se i većinom dolazi do raznih sporova i do teških riječi, otimaju se kome će pripasni najbolji dio zemlje. Ako ostavi metak, bore se kome će pripasti najveći dio imetka. Ako je ostavio auta, otimaju se i svađaju se kome će pripasti najbolje auto. I tako dalje. Kaže poslanik sallallahu alaihi wasalam, mi nismo ostavili vjerovjesnici i poslanici, nismo ostavili za sebe ni dinar, ni dirheme zato što se nisu time bavili tokom svog života. Dakle, nije im preokupacija bio ni dinar ni dirhem, nego su provodili svoj život u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, prenoseći poslanice svog gospodara i podučavajući svoje sledbenike. onome što ih vodi ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Dakle, nisu gomilali imetak niti im je to bila preokupacija nego im je preokupacija bila da dostave riječ svog gospodara, onako kako im je on tabaraka wa ta'ala naredio. Nego su ostavili u nasljedstvo znanje. Ostavili su nasljedstvo znanje o Allahu tabaraka wa ta'ala. Znanje o njegovoj vjeri, o njegovoj knizi i sve ono što nas približava Allahu subhanahu wa ta'ala. Kako kaže Ebu Dhrd radi anhu, kaže, umruo je Allahu poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, a nije ostavio ni pticu koja leti, a da nam o njoj nije dao znanje, da nas o njoj nije podučio. U drugoj predaju, u drugom hadithu kaže, umruo je Allahu poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, i pojasnio nam je sve ono što nas približava Allahu i upozorio nas je naslono što nas udaljava od Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle to je bila zadaća Allahovih poslanika i vjerovjesnika. Nakon smrti to je ostalo i za njih, znanje, korisno znanje. I onaj ko uzme to znanje, ta je uzeo uz uz za najbolji udje u nasljedstvu. Vode poslanika salatu wa salam, poredi ono koji uči, proučava šerijsko znanje sa onim kojem pripada najbolji udio u nasljedstvu. I zaista je tako. Bilejima Ahmed, Abu Davud, Tirmizi drugi, od Zeida ibn Sabite radijallahu anhu koji prenosi od Allah'u posanika sallallahu alaihi wa sallam da je rekao Naddara Allah'u mra'an sami'a makalati fawahaha faddaaha kama sami'aha kaže Allah prosvetlio lice čovjeka roba, koji čuje moj govor, čuje ono što sami'a rekao To je Allah'u posanika sallallahu alaihi wa sallam Pa to zapamti i pranese drugom onako, kako je zapamti Allah prosvjetlio lice učinio njegovo lice svijetlim i blistavim onog lice ono koji čuje hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem njegov govor pa ga zapamti i prenese onako kako je čuo fa rubba muballighi fiqh ila ghairi faqih wa rubba muballighi fiqh ila man huwa afqah min kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem pa možda onaj koji prenosi znanje prenese do onog koji ne razumije to znanje, ali onaj koji ne razumije to znanje prenese onom koji razumije. Pa se koristi onaj koji razumije, a onaj koji ne razumije bio je jedan u lancu prenosioca tog znanja. Kaže zatim poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a možda onaj koji nosi znanje, koji nosi fiqh, razumijevanje vjere prenese znanje onome koji bolje od njega razumije. Ovde Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem dovi i moli Allaha subhanahu wa da prosvietli, da učini svijetlijim lice ono koji pamti njegov hadith, njegov govor i prenosi drugima. Što je velika počast i posticaj svima onima koji uče znanje i druže se sa Allahom subhanahu wa ta'ala knjigom i sa sunnetom njegovog poslanika alaihi salatu wassalam. Vrijednost i bitnost znanja najbolje nam... Pojašnjava predaja koju je zabiliž iman Beyhaqi V svom djelu Al-Madhal ila Sunanil Kubra I drugi, da je jedan čovjek došao Plemeni tom ashabu Abdullah ibn Mas'udu radiyallahu anju I obratio mu se riječima Upoutime na djelo Kojim će me Allah subhanu wa ta'ala uvesti u jennet Pa Abdullah ibn Mas'ud Poznaati ashab Allaho poslanika sallallahu anehi wa sallam Jedan od najucenih ashaba Jedan od oni koji su uzeli najviše Mirasa Allaho poslanika sallallahu anehi wa sallam Pa Abdullah ibn Mas'ud Aleike bil ilm. Kaže savjetujem te da se baviš znanjem, da učiš, da učiš znanje šariatsko. Pa je ovaj čovjek ponovio isto pitanje. A Ibn Mas'ud radijallahu anhu dao mu je isti odgovor. Pa se kao da se naljuti ovaj čovjek i kaže ja tebi govorim, ja o tebe tražim da me uputiš na dijelo, da mi kažeš, da me obavistiš o dijelu radi kojeg će me Allah subhanu wa ta'la uvesti u džennet. A ti meni govoriš znanje, znanje. Pa mu kaže Ibn Mas'ud radijallahu anhu ili hak, teško tebi, teško se tebi. Kaže sa znanjem koristit će ti i malo i mnogo dobrih dijela. Kaže sa znanjem o Allahu, sa znanjem šariatskim koristit ti i malo i mnogo dobrih dijela. A sa neznanjem, ako ne budeš imao znanje, neće ti koristiti ni malo ni puno dobrih dijela. I zaista je tako onaj koji ne zna, trudi se da postigne dobro, ali... Kako kaže također Ibn Mas'ud, وَكَمِّن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَا يُصِيبُهُ Kaže, koliko samo ima oni koji žele dobro ali ne postižu ga. Dakle, onaj koji ne zna, ne obožava Allaha na jasnom znanju, upada u grijeh i nije svjestan toga, upada u novatarije, misli da će biti nagrađen za svoj trud, a nije da će biti nagrađen, nego će biti kažnjen, zato što radi suprotno onom što je propisao uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. I ashabi Allahu poslanika sallallahu al svojim dijelima su najbolje pokazali vrijednost znanja i bitno znanja, dokučili učili su bolje od svih ostalih koliko je bitno i vrijedno znanje u životu jednog čovjeka, jednog muslimana. I zato nije im bilo teško da provedu i dane i noći putujući kroz pustinje, putujući kroz gradove, iz sela samo da bi došli do jednog haditha i čuli hadith Allahu poslanika s.a.v. kojeg nisu znali. Ne samo to, nego nekada bi putovali samo da direktno čuju određeni hadith. Dakle, znali su, čuli su taj hadith, ali da potvrde njegovu vjerodostojnost, da se uvjeri da je on vjerodostojan, da je zaista to rekao poslanik s.a.v. da im se smiri srce, znali bi odputovati iz Medine do Misra do Egipta, iz Medine, do Šama, do Sirije, do Damaska, kao što je uradio Ebu Ayyube Nansari radijallahu anhu, putujući iz Medine do Egipta, do Misra, da se sretnije sa drugim ashabom Rukbe ibn Amirom radijallahu anhu, zato što je čuo da on prenosi hadith od poslanika sallallahu alaihi ve sellem kojeg on nije čuo. I kada mu je došao, kaže, čuo sam Da prenosiš od poslanika sallallahu alejhi ve taj taj hadis. Dakle, on ni već čuo taj hadith samo želi da se uvjeri da je taj to istina. Kaže jeste, čuo sam poslanika sallallahu alejhi ve da je rekao tako i tako. I onda se Abu Ayyub radijallahu anhu okreno nazad, uzeo svoj jehalc i vratio se nazad do Medine. Jer dakle, nije želio da ostane i da se odmori, nego se odmah vratio nazad za Medinu. Nije ga izvelo na to putovanje osim želja da čuje taj hadith Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem prenosi ovaj drugi ashab, a on ga nije čuo od poslanika, sallallahu alayhi wa sallam. Slično tome je uradio Jabir ibn Abdillah, radijallahu anhu, putujući iz Medine do Šama, do drugog ashaba, Abdullah ibn Unesa, el Ansariya, radi jednog haditha koji je čuo da on prenosi od poslanika, sallallahu alayhi wa sallam, a on, Jabir, radijallahu anhu, nije ga poznavao, nije čuo prijetno na taj hadith. I mnogo je mnogo sličnih primjera u životu prvih generacija. Trošili bi svoje imetke, svoje živote bi zalagali na putu traganja za znanje na putu učenja širijackog znanja zato što su znali da je nemoguće postići Allahovo subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo osim u znanje nemoguće je ući u džennet osim da te Allah prije toga ne počasti korisnim znanjem nemoguće je za Allahu milost u znanje koliko god da se trudiš u ibadetu u činjenju dobrih dijela u udjelivanju sadake u džihadu u bilo kojem drugom dobrom dijelu ako to radiš bez znanja tvoje dijelo će biti neispravno i neće biti primjeno kod uzvišenog Allaha zato što ne radiš onako kako je Allah subhanahu wa ta'ala propisao da se radi nego radiš po svom nahođenju zato onaj koji nema znanje kada dođe u skupinu onih koji znaju pravi nared Muđahit koji nema znanja pravi nered u džihadu. Onaj koji ibadeti, pobožnjak, koji nema znanja pravi nered među onima koji se posvjetili ibadet. Uvodi novatarije, odvodi ljude u zavludu i u tome se ogleda vrijednost šariatskog znanja. Prema tome ovakva okupljanja i druženje sa knjigom, sa djelima islamskih učenjaka, druženja sa Koranom prije toga i sunnetom, Allahu poslanika sallallahu alaihi ve sellem i dijelima koja su ostavili islamski učenjaci nama u nasljeđe koja pojašnjavaju značenje Kur'ana i sunneta olakšavaju nam, spoznaju onoga što se nalazi u ta sveta, dva izvora iz kojih crpimo e, svoju vjeru, druženje sa ajetima, sa hadisima, druženje sa govorom islamskih učenjaka to je put koji je uz Allahu subhanu wa ta'ala pomoć, garancija obstanka na pravom putu uz iskrenost prema uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala i radu po tom znanju znanje se nauči, uči samo radi informacija samo radi na obrazbe kao što kažu da se obrazujem da, da znam da će... ne, ne. znanje se uči radi primjene u praksi, znanje se uči radi rada po tom znanju, jer onaj koji uči a ne radi po tom znanju Onaj koji šerijatsko znanje neradi radi po njemu, takve je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala opisao najgorim, najgorim opisima u Kur'anu. Kako kaže džalla ve alâ, "Metelul ladina humilut tavrata, thumma lam yahmiluha kemathali al-himari yahmilu asfarâ." Primjer da ponesu Tevorat, knjigu koju Allah subhanahu wa ta'ala objavio prije Kur'ana i prije Injila, "Metelul ladina humilut tavrata thumma lam yahmiluha." Komaidato da ponesu Tevorat, vezdarade ponemu da nauči da rade po njemu. Summa lam yahmiluha. Auni ganisu onako kao što im je bilo naredeno. Ni se ponjeli prema toj knjizi Allahovo subhanahu prema Allahu je objavi, thumma lam Nisu ga ponjeli, nisu taj teret ponjeli, nisu prihvatili taj teret. Kako mu doliku je kemasan al-himal Kao primer magarca koji nosi tovare na svojim leđima. Da li magarac koji može uprtiti na, su, na svojim leđima. stotine knjiga, da li ima koristi od tih knjiga, da li se išta može koristiti od tih knjiga, da li mu koriste knjige koje nosi, ništa mu ne koristi, magarac samo nosi tovar, ali nema koristi od onoga što nosi na svojim lijeđima. Tako isto je primjer i onog koji uči znanje, ali ne radi po znanju. Na drugom mjestu uzvišeni Allah navodi još gori primjer, فَكَذَّبُوا وَاتَّلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ سبوميني پرنسيم ويسٹ او انوم از پریاشنیخ نارودا کویم سمو می دالی ناشے آیاتے داومو اللہ سبحانه وتعالى زنانے فنسلخا مینھا قای اون اوستابیو تو زنانے اوستیو اللہوے آیاتے ناپوستیو کرین او لےجاٹوم زانیو fa atba'ahu ash-shaytan fa Pa min al-ghaween faqay shaitana zawahu da se za njim povodi što je na kraju dovelo do toga da bude od onih koji su zabludi da ode kaže allah subhanahu wa ta'ala walau shi'na la rafa'nahu biha da smo htjeli mi bi ga uzdigli sa tim ayetima sa tim znanjem ولكن هو اخلد الى الارض ali و... on odbio to on je krenuo drugim putem nije radio po znanju Nije se obhodio prema znanju onako kako mu dolikuje. Nije veličao znanje i poštovao znanje, nego je bio nemaran. Nije zahvaljivao Allahu subhanahu wa taala na blagodati znanja i upute. Wala ushinna la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ard wa ttaba hawa. Kao midas mohtelim ivega uzdigli sa tim znanjem, ali je on akhlada ila al-ard. On se spustio nisko ka zemlji. Umjesto da se uzdigne sa tim znanjem i da ga Allah subhanu wa ta'la uzdigne, on se spustio nisko na zem. I sledio svoje strasti. Femetheluhu kemethelil kelp. Kaže Allah subhanu wa ta'la završava ovaj ajet sa primerom takvih i oni koji idu istim stopama. Kaže, femetheluhu kemethelil kelp. Primer njega je kao primer psa. Primer njega je kao primer psa. Akle najgore primere koje Allah subhanu wa ta'la spomenu u Kur'anu su primeri koje Spominje u kontekstu onih kojima je dao znanje pa ne rade po tom znanju. I zato je velika odgovornost na onima kojima je Allah subhanu wa ta'ala dao znanje. Nekom više i nekom manje. Ali velika odgovornost na svim onim kojima je Allah dao znanje kako će se obhoditi prema tom znanju. Kako će se ponijeti prema znanju. Da li će biti zahvalni Allahu subhanu wa ta'ala na tom znanju. I opet kažem, neko više i manje. Makar bilo malo tog znanja. Je li zahvala na Allahu subhanu wa ta'ala na tom znanju što ga je Allah Jelle wa Ala odlikovao znanjem nad mnogim, mnogim, mnogim drugim robovima. Ili će biti nezahvalan, ili će to znanje uzeti kao ličnu korist, da se uzdiže na drugima, da se oholi nad drugima, da postigne neku dunjavčku korist, da se dočepa pozicije, da dođe do imetka itd. Ili će raditi po tom znanju, onako kako Allah, subhanahu wa ta'ala, traže od njega, prenositi to znanje, boriti se da dostavi to znanje drugima, da od tog znanja otkloni sve ono što ga narušava ili što dovodi do pogrešnog razumijevanja znanja jedini ispravni nijet, jedina ispravna namjera kada se uči širijatsko znanje jeste Allahov subhanu wa ta'la lice da to znanje uči samo radi Allaha ne radi dunjaličke koristi ne da bi se reklo taj taj zna, taj taj je učen taj taj je učenjak taj taj prešao je toliko i toliko knjiga naučio je toliko i toliko ajeta i haditha nego da bi stekao Allahovo zadovoljstvo da bi Allah subhanu wa ta'ala nije bio zadovoljan i da bi radio potom tom znanjem da bi se potpomogao tim znanjem da dođe do Allahovog subhanu wa ta'ala Zadovoljstva i njegove milosti. Da radi po tom znanju. Kada mu Allah nešto naredi, da on odmah to izvrši. Kada mu Allah subhanahu wa ta'ala nešto zabrani, kada sazna da je nešto zabranjen, da da tog trenutka ostavi, da se ne predomijšlja. Innama kana qavle mu'minin, idha du'u ila Allahi wa rasuli, ali yaquunu sami'ana wa ata'ana. Primer onih je dato znanje, kojima je dato korisno znanje, znanje koje im koristi, Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu navodi u mnogim ajetima. Inn Kaan qaulal mu'minin za istaj govor vjernika onako kako vjernici trebaju da postupe i da du'u ila Allahi wa rasulih an jaqulu sami'na wa pozvani Allahu i njegovom poslaniku da im nešto presude da im dadnu da im uzmu o čemu god da se radi an jaqulu sami'na wa ata'na dakazu čujem i pokora mamus to je svojstvo i osobina pravog iskrenog vjernika imam ahmed kada je bio upitan o najboljem dijelu kaže rahimehullah Allahumma s'mil wa لا اجد شيئا يعدل العلم اذا صحت النيه كاج نه znam da ima nešto što se može porediti sa znanjem kada je u pitanju vrijednost ne znam da ima nešto da je vrijednije od šerijskog znanja misli se na na dobrovoljni ibadet jer ono što je obaveza je ispred onoga što je pohvalno ne znam da ima neko djelo koje se može porediti u vrijednosti sa, sa znanjem dakle znanje je najvrednije djelo najvrednije čime se rob može približavati uzvišenom Allahu jeste da uči šarijetsko znanje sa namirom da radi po njemu kaže ali za onog čija je namira čije nijet ispravan pa je upitan, Allah mu se smilovao kako da njegova namira bude ispravna, kako da učini svoj namiru ispravnom, kako da njegov nijet bude ispravan, kaže Imam Ahmed jenvi an yrfal jehlu an nafsihi wa an ghairihi an yatawada kaže da, sa znanja, da odkloni neznanje od sebe i od drugih tako da nauči znanje da on ne bude neznalca zatim da odkloni to neznanje od drugih to jest da prenosi znanje Da prenosi znanje drugima. Kako kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, Beli gu'anni u alau aje, preneste od mene pa makar jedan ajet. Ili u hadithu koji je prethodio, Allah prosvijetlio lice roba koji čuje hadith pa ga prenese drugom onako kako ga, kako ga je čuo. Dakle nije uslov da imaš puno, puno znanja da bih prenosio. Do, znaš jedan hadith, poduči drugog hadithu. Ono što znaš prenesi drugima ako si siguran u to znanjem da zanijeti sa učenjem znanja, da otkloni, da udali od sebe neznanje i od drugih kaže با, i da bude ponizan. Da bude ponizan. Zato što inače onaj koji uči znanje ili često oni koji tragaju za znanjem, koji uče znanje, to ih dovede do oholosti, da se uzdižu na drugim ljudima. Kaže با, i da bude ponizan. Dakle, da se ne oholi sa znanjem, da se ne uzdiže sa tim znanjem na drugim ljudima. Dakle, da ne vidi sebe većim od drugih kod uzvišenog Allaha. Nema sumlje onaj koji znaje na većem stepenu od onog koji ne zna. Međutim, samo Allah subhanahu wa ta'ala zna šta je u srcu i kakva ko ima dobra ili loša djela. Dakle, čovjek bude ponizan da ne vidi pri sebi ikakvu vrijednost i posebnost na drugim ljudima. Kao što sam spomenuo, inša Allah ta'ala, u ovim sedmičnim drsovima, drušemo se sa djelom e, usulu sunne, temeli ili osnove sunneta od imama Ahmeda ibn Uhambala, rahimahullah meten, kratki sažetar isaala poslanica o islamskom vjerovanju poznata kao usulu sunne temeli i osnove sunneta koja je izvesto korisna i bitna poslanica u kojoj je Imam Ahmed pomenuo ukratko najbitnije teze islamskog vjerovanja sljedbenika sunneta i odgovorio onima koji su skrenuli e, sa pravog puta od novotarskih frakcija. Spomenut nekoliko uvodnih napomena koje su bitne za razumijevanje spomenute poslanice i onda ćemo Malo pomalo komentar sati ako nam Allah subhanahu wa ta'ala podari strajnosti i snage i života i zdravlja njegovo dijelo. Molit će Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari iskrenost u riječima i dijelima i da nas počasti korisnim znanjem i da nam olakša rad po tom znanju i prenošenje tog znanja drugima i da nas smrti na pravom putu i u džennetu spoji sa poslanicima, vjerovjesnicima, iskrenim i odabranim šehidima. الله نائب وليزناء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين